Pán s vámi. Svá svaté podle Marka. Ježíš se vydal na cestu do týnského kraje. Vyšel do jednoho domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohl se to utajit. Hned o něm uslyšela nějaká žena. její dcera byla posedlá nečistým duchem. Přišla a padla mu k nohám. Byla to pohanka rodem si čanka a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Řekl jí, nech najíst napřed dětí. Není přece správně vzít chléb dětem a hodit ho psíkům. Ale ona mu odpověděla, ovšem pane, jenže i psíci se živí pod stolem kousky po dětech. Na to jich řekl, že si to řekla a jdi, zlý duch vyšel z tvé celí. Žena odešla domů a nalezla dítě ležet na lůžku a zlý duch byl plič. Slyšeli jsme slovo Boží. V předcházejícím texte jsme slyšeli, že Ježíš učí svých učetníků důležitou věc. To jsme slyšeli včera. Co vychází z člověka, toho poskvětňuje. O vlastní čistotě rozhoduje člověk sám, na základě svého konání. Máme tu možnost rozhodnout se. Než tým Evangeliu se Ježíšovi učeníci vůbec nevyskytují, Hlavními protagonistami jsou Ježíš a žena pohánka rodem Silopeničanka. Ježíš přichází do Týrského kraje. Týrus byl původně ostrovním městem na pobřeží Středořemního moře. Židovské tradice byl znám jako Pohanské město. Týrus byl v městem, v kterém se nacházel chrám Velkáda fenického bála. Z historických zpráv mezi obyvateli Týru a grejčanmi existovala jistá nenávist. Neměli se rádi. Ježíš vstupuje na místo nejenom pohanské. On je žít, vstupuje na pohanské místo, ale také potenciálně i nepřátelské. Mohou přijít o život. A přece to dělá. Ježíš vchází do pohánského domu a tím se stává nečistým. Jak jsme to slyšeli, vešel do jednoho domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohl se to utajit. Ježíš má popularitu. Ježíš přitahuje. Ježíš je boží syn. Žena prosí o uzdávení její dcery. Ježíše nazve Kyrie, což ukazuje, že žena má víru, pane. Papež František k tomu dodává, že právě srdce je místem, kde se ztrácí víra nebo oživuje. Důležité není prosit, ale doufat a důvěřovat nebeského Otce. Proč? Protože víra se rodí ve setkání s živým Bohem, když máme živu víru, to značí, že jsme se setkali s Bohem. Pak přichází důležitý dialog, ve kterém je úžasný symbol. Ona mu odpověděla, ovšem pane, jenže psící se živí pod stonem kousky po dětech. To důležité slovo jsou kousky. Co nám to připomíná? Exegeti říkají, že kousky, to je boží slovo. Jde o odevzdávání ježíšových slov Evangelia. Boží slovo máme nabízet každému, i nevěřícímu. Ono má animační duchovní význam, to značí, že uzdravuje naše nitro, naše srdce. To, co jsme slyšeli v prvn čtení, jak šalamún, jeho srdce se zdáli od Boha a boží slovo přitahuje k Bohu. Uzdavuje společnost, církev, rodiny. Ježíš jim řekl, že si to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. A co se stalo? Žena odešla domů a naleza dítě na lůžku a zlý duch byl pryč. Žena ve své odpovědi jasně poukazuje na boží milosedenství a na boží dobrotu. taký je Bůh, taký je Ježíš. Celé uzdraví se odehrálo na dálku a bez světku. A to nás učí krásný příklad, že boží slovo je účinné, že Ježíš dokáže uzdravit i na dálku. Stačí jenom mít tu víru. A když člověk chce prohlubit tu víru, prosit, pane, dej nám větší víru. Učme se číst Boží slovo a nabízet ho jiným. Amen.